Kapitel 2 Söndag förmiddag Kriget hade rasat i nio långa år och de som denna sommarmorgon visste att läsa alla tecken kunde se att ett avgörande var mycket nära kanske bara någon dag bort Det var söndag och kring den bleka och obetydliga ukrainska staden Poltava stod två stora härar en svensk och en rysk varandra under ögonen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 Kontakten mellan de två herrarna hade ökat steg för steg under den gångna veckan. De varma midsommardagarna hade förflutit under eviga skärmutslingar. En mängd små strider, för det mesta med ryssarna som initiativtagare, hade hela tiden flammat upp. Denna dag, den 27 juni 1709, var inget undantag. Redan tidigt på morgonen ekade urvakna rop om alarm i de svenska förläggningarna. Ett par skvadroner rysk kavalleri svepte in över de yttre posterna, vräpte några soldater och trängde nästan in i själva lägerområdet innan de kördes bort. Det mesta återgick snart till det normala. Och då denna dag var den andra söndagen efter trefaldighet var det vi pass nio dags för gudstjänst. I den svenska armén rådde en mycket strikt kyrkotukt. Med noga reglementerade korum varje morgon och kväll Samt gudstjänst varje sön och helgdag Dessa arrangemang var av stor betydelse Och inställdes bara i rena nödfall Om ens då Trots den extrema kylan denna bistra vinter Fylld av förfrusna lämmar och köldstela lik Hade man varje dag hållit korum under bar himmel Kungen Karl XII deltog denna söndag i Livgardets gudstjänst. Det var den 37-årige bataljonspredikanten Andreas Westerman som lade ut texten. Det var Westermans femte år i armén. Han hade kallats in under fanorna 1705 bara drygt ett halvår efter sitt giftermål. Under de år han tillbringat i fält hade hans hustru och sonen dött och lämnat honom ensam. Det var en studerad kar som denna morgon predikade för de knäböjande livgardisterna. Han hade en gång disputerat på en avhandling med den fina titeln De adiaforia in bello vulgo neutralitate. Men kriget hade nu tvingat honom att sticka ner sina händer i en ful och lortig verklighet, långt borta från lärda spekulationer, stora jubelfester och annat fint akademiskt tid. Året innan, vid Holovtchen, hade han gått omkring i ett kärr och gett skrikande döende nattvarden i ytjan. Under vintern hade han bara med stor svårighet förmått sig att besöka sjukstugorna, som varit fyllda med döende och amputerade och som stank av var och smuts. Västerman och hans kollegor var en viktig kugg i den karolinska arméns maskineri. De tröstade de trasiga och de döende.